Трав'яним віничком обмітав я з жовклі кости. Шийні хребці, хребет, ребра, фрагменти кінцівок. Виносив на ширінь, складав на мох. Кістки грудини й ключиці були поламані. Може, й шия? Або хтось проломив йому груди, або нещасний упав, забився? Визволивши кістяк, продовжував видовбувати стовп. На метровій глибині він звершувався дерев'яною табличкою. Я промив її водою, виніс на світло. На потемнілій дошці ледве пробивалися випалені букви. Скоріше, подушками пальців, ніж очима, я прочитав по чеськи. Тут знайшов свій останній привал Невтомний мандрівник, іржі. Ружічка з Праги, літо 1934 року Божого. Я поточився, розпластався на землі разом із стовпом. Голова не снувала думок, а душу обняла мулька тривога. Незбагненні наші путі під небесами. «Він сам до тебе прийде», Гупали в забрів'ї згадані слова пана Джорджа І ось він тут, під поруділою шипшиною, прийшов і покірно склав свої крихкі мощі. Той, що відібрав у мене наймиліше, а самого пустив на чотири вітри. Хлоп красень, розпусне чадо столичного сановника, пестунчик долі, спокуситель жінотий. Чорні мурахи моторно досліджували затліли лахміття, шукаючи поживу. Тепер я не мав до нього ні грана на зненависті, лише жалість. Жалість від того, що п'яна привереда пересиченого огера потоптала кілька доль і свою теж. Та що й кого тепер судить? А тим більше цього не барака. Мапа розгорталася на пів метра і відбивала гірські масиви Підкарпаття. Олівцем велися маршрути. В коричневі підкові гір заштриховане темне кружальце з написом «Черній лес». І згори покладений хрестик з датою 22.08.1932. 4. Ось де притулився чорний ліс Ось де моє пристанище При свідці розшовпував я розмиті слова І записника ружички Чорної слави зажився й чорний ліс Місцеві горяни не те, що самі сюди не потикаються Бо навіть худобу не пасуть поблизу Хоч ягоди там родять дуже рясно, А гриби найбільші, І дерева ростуть такі, Як ніде довкола, Бо земля тут прогрівається, А із глибини самого пекла Кликоче гарячими водами. І зі скал течуть чорні сльози. Ночами хаща стогне, Харчить, світиться. Людей там щось водить, Навіть вовки-ведмі сюди не сунуться, Лише один старець-монах пробрався, та так і пропав там. Але я зійду в чорний ліс, хоч приятелі мене й відраюють. Я таки вмовив їх завтра спустити мене в котловину лісу на довгому мотузі. Де моє не пропадало? 21.08. До рана я не спав, як скалки розбитого дзеркальця складав у голові ймовірну картину п'ятирічної давності. Туристи-пражани на карпатській прогульці наслухалися казок і рішили влаштувати собі приключку. Пали світружичка і тут перший. Місце для спуску вибрали нерозумно на Суві гори, там, де земля, тече під ногами. От і зірвався, ризикант. либонь, розвився об камінь чи дерево. Ховаючи його, дозвільні люди допустилися ще одного промаху. Тіло закопали на самій кручі обриву. Гора поволи сувається, і груда з могилою ружички зірвалася в прірву. Нехай його колотна душа має спокій хоч у засвітах. За хрестиком прийде своїм, віщував мій навчитель Джордж. Хрестика того я давно не мав, забрала пригранична тиса. Зате я вистругав хрест дубовий і закопав його стою таблицею на новій могилі гропашного мандрівника, на місці, де впокоїлися вдруге його кости. Гробівець я обклав камінням, яке плакало чорними сльозами. Дивно, але мені здалося, що в сусідстві з останками мертвого чоловіка я почуваюся не так самотньо в безгомонні. Опоряджуючи просторець круг Христа, наткнувся я ще і на фетрову кресаню. На ній було почеплено мідний знак оленя і перо сойки. Чисто схоже на те, з якого тішилася юна терка. Я криво всміхнувся сам до себе, хоч серцю моєму було далеко до веселості. Шапку я добре виполоскав у потоці і надів, а сойчине перцем впустив за водою. Я давно вже навчився знебуватися того, що мені було не потрібне. Ким ти є зараз і що ти робиш зараз, лише все має сенс, а не те, ким ти був, і що ти робив колись? Неважливе забувай, витісняй його з пам'яті важливим. І не суди людей. Душа людська, дуже крихка. Пам'ятаймо про це, коли хочемо судити когось, коли одне чекаємо від людей, а дістаємо інше. Коли не розуміємо їх, коли не бачимо від них удячності. А хіба ми завжди розуміємо самі себе? Хіба завжди можемо подолати свою слабість і ницість? Але такими є в Господа, і такими Він нас приймає.